Imperiul Iadului, Pista V. Dezertorii De la Senelagăr am fost trimis într-un ținut măștinos răumirositor, plin de umezeală și țânțari, la câțiva kilometri de maturita. Batalionul era complet, dar numai compania întâi fusese dotată cu tancuri. Celelalte, 19, erau reduse la nivelul infanteriei și trebuia să strămate în pe jos, umilitor apele mocii luase ale mlaștinilor. Micuțul îl ținea pe devotatul luț în urma punându-l să-i care tot echipamentul, în timp ce el pășea falnic la câțiva pași înainte, iar noi ceilalți îl priveam cu ură plină de gelozie. Fusese numit un nou comandant de divizie care și-a făcut apariția ca să ne vadă, cu monoclu și cizme strălucitoare. Spre nemulțumirea lui, Wolf a trebuit să aranjeze ca două camioane să aducă tot echipamentul generalului. Dumnezeu știe ce credea omul că o să facă cu două camioane pline de lucruri în partea aceea a lumii uitată de Dumnezeu. Ticălosul și-a adus un nenorocit de pian de concert cu el, a zis Wolf. Inspecția generalului a avut loc la amiază. A fost adus din sat cu un cubăl și a fost întâmpinat de colonelul Hinca, comandantul regimentului. Noi am stat toți în poziție de drepti, în mijlocul unei băltoace. Apoi am pornit să arătăm ce putem, mergând ca nebuni prin smârcuri și terminând prin a arăta ca niște șiruri de statui acoperite cu noroi. În timp ce așteptam, s-a uscat noroiul de pe noi și a început să crape. Dar fel time nu părea să observe asta, sau poate credea că mizeria era starea naturală a maselor proletare. A trecut și în sus și în jos de câteva ori, uitându-se la noi prin monoclu. Apoi ne-a informat cu amabilitate că facem cinste armate germane, că e mândru, da, mândru, că patria mai poate produce o unitate atât de bună de oameni viteși și că atunci când va veni victoria finală, Țara va avea motiv să-i cinstească. Am fost atât de impresionat încât mi s-a deschis gura și de pe bărbie mi-a căzut o bucată de noroi întărită. Du-te, naibii!" am urmăit porta lângă mine. Nu mă interesează a acte de eroism amice." Era un semn, sigur că pierdeam războiul. Să fim lăudați ca a fi în salvatori ai națiunii în loc să urle la noi că suntem o adunătură de trântor cretini." Înclinați spre crimă ceea ce fără îndoială eram sau am fi fost, dacă ni s-ar fi dat o cât de mică șansă. Era de ajuns să te facă să mori de râs, dar am reușit și noi odată să ne impunem puțin autocontrol și să-l ascultăm pe om cu o solemnitate cuvinceasă La urma urmei era comandant de divizie. Încă un efort doar, a zis cu toată seriozitatea. Încă un efort doar, asta e tot ce vă cerem, flăcăi curajoși. O ultimă și victorioasă lovitură și rușii vor fi zdrobiți și puși pe fugă. I-am creat dinamicului o stare de mulțumire de sine. Da, mulțumire de sine. Crede că e pe situație pentru că ne-am decis să folosim uh, tactică, uh, tactică strategică. Tactică, da. Tactică strategică. Asta am folosit și am amăgit prin astfel de mișlace. Dar înainte de Crăciun, vă promit, înainte de Crăciun... Va sosi ora noastră. S-au auzit aplauze slabe de la soldați, la care generalul, evident foarte emoționat, de o asemenea etalare a loialității, s-a întors spre Hinca și imediat a ordonat să ni se dea o rație dublă în seara aceea. Slabele aplauze au crescut brusc în volum până au ajuns un vuiet uriaș de aprobare. Hinca a schițat un zâmbet slab, bolnăvicios și a înclinat din cap. O clipă am crezut că ne va face de rușine pe toți, vomitând. Întocmai cum spuneți, domnule general, a murmurat, von Wertheim, și-a scos monoclul și s-a uitat în jurul lui, cu un ochi miop și proeminent. Bine, colonele, Hinca, foarte bine. Sunt mândru de regimentul dumitale. Când te gândești ca acei soldați, din simple dragoste pentru patrie și din devotament față de Führer, au coborât din tankuri și s-au oferit voluntari ca infanteriști, te simți mândru că ești german. Mândru, zic, mândru. Și-a pus monoclul la loc aparent foarte mișcat. Dumnezeu să-i binecuvânteze, colonel Hinca. Cu băieți curajoși ca aceștia, victoria nu poate fi decât a noastră. Era evident, chiar și pentru cei mai puțini inteligenți, cum era de pildă micuțul, că în lunga și distinsă carieră militară, Generalul avea foarte puțină experiență despre viața pe front. La numai câteva secunde după ce proase, oamenii puneau pariuri pe durata probabilă cât va reuși să reziste. Opinia generală era că la primul atac îl vor vedea pe general și pianul său de concert, părăsind poziția cu de două ori viteza luminii. În seara aceea mi s-a servit rație dublă cum mi se promisese. Și, în plus, ni s-a dat o mare cantitate de bere cu care să spălăm mâncarea. Mlaștinile pestilențiale au fost uitate timp de câteva ore fericite și efortul de război a încetat cât timp am închefuit fără rușine și am băut până ne-am pierdut mințile. Au dat peste noi două fete care rătăgiseră drumul de la Brest-Litovsk, fugind de rușii care înaintau. Erau telefoniste atașate pe lângă luft vafe, de Trebuie să recunosc, fetelor nu părea să le displacă ideea. Când le-am văzut ultima oară, Hoffman le întinsese pe amândouă pe o masă cu fustele trase în sus. Una, după spusele soldatului Nes, care le vedea pe toate, nu purta chiloți. Din ceea ce am putut afla, se pare că întâmplarea a avut un efect traumatic asupra lui. În orice caz, acesta a fost subiectul de conversație săptămâni la rând. Târziu noaptea, când fetele din luft vafe cu sau fără chiloți și majoritatea dintre subofițeri au căzut într-o stare letargică, un mic grup de sergenți a rămas să bea ultimele sticle de bere. Deprisos să mai spun, toți erau nesiguri pe picioare și cu mințile încețoșate. Și cum se întâmplă cu sergenții, foarte curând au început să se certe unul cu altul. Conversația, așa cum era, a ajuns în cele din urmă la comunism. În scopul de a a plana disputa care amenința okay. să ducă la violență peste puțin timp, Oberwachtmeister Meister Danz a avut ideea genială de a-l chema pe micul Lenzing pentru a lămuri problema. Lenzing venise la noi în ultimul lot de voluntari. Arăta ca un băiat de 16 ani subdezvoltat, deși se apropia de a 21-a zi de naștere. Pe vremuri fusese student, într-un trecut care acum mi se părea probabil pierdut în negurile preistoriei. Fusese arestat din cauza simpatiei sale față de comunism, din care nu făcuse un secret. Dormea când cei doi emisari beți, trimiși de danți, s-au dus să-l ia. L-au târât direct de sub pături, într-o speluncă plină de vomă și de fum, unde se distrau sergenții. L-au așezat tremurând pe o masă și s-au strâns în jurul lui, ca o gloată la o execuție. Danți a spus să le țină o prelegere despre idealurile comunismului, suficient de simplu ca să le poată pricepe și niște naziști cu capete de lemn ca noi. Și așa sărmanul băiat a fost prins între Ciocan și Nicovală, cu moartea pândindu-l oricum ar fi dat -o. dar dacă ar fi susținut a doua oară comunismul, și-ar fi semnat efectiv ordinul propriei execuții. Dacă pe de altă parte refuza să se supună, Danț aproape sigur îl ar fi lichidat pe loc. Realmente n-avea de ales. A ridicat din umerii înguști și a început să tragă pe prima coadă de banalități ieftine care îi veneau în minte. Comunismul este lupta proletariatului împotriva capitalismului internațional. El este lupta împotriva imperialismului internațional. Este ridicarea claselor muncitoare împotriva opresorilor lor. L-au ascultat timp de 10 minute într-o tăcere respectoasă de pețivi, apoi Danț a scos un strigăt puternic de bucurie și a aruncat ultima sticlă de bere în perete. L-a tras pe lenținc, jos de pe masă și l-a bătut pe umăr. Nu era micul meu tovarăș roșu. Nu erau rău deloc. Și-a plimbat mândru protejatul prin încăpere, prezentându-l ca pe un exponat într-un iar maroc. Vedeți, acesta e omul care a îndrăznit să se ridice și să predice propagandă comunistă soldaților furerului. Firește, era inevitabil ca nu peste mult timp vreo stărpitură certăreață ca Hoffman sau sergentul major Kleiner, Kleiner a fost după toate informațiile. Să nu o ia rasna și să strice petrecerea. Mai întâi a început să discute în contradictoriu cu Lenzing și fiind mult prea beat ca să vorbească limpede, foarte curând n-a mai avut replică. De aici n-a mai fost decât un mic pas până la a denunța pe Lenzing ca trădător, câine comunist, prieten al evreilor și de aici un pas și mai mic spre un urlet după sânge. Acum, Danț părea să-l fi luat pe lențing sub aripa sa, deoarece când cineva din cameră a strigat că toți simpatizanții comuniști sunt lași fricoși, a sărit imediat în apărarea noului său prieten. Atunci s-a propus să-i fie pus la încercare curajul, punându-l la perete și jucându-se de a Wilhelm tell cu el, trăgând la țintă într-o sticlă de bere așezată nesigur pe vârful capului. Ideea părea să-l fi satisfăcut pe Danț, Căci în momentul acela a dispărut de pe scenă. După toate probabilitățile, zăcând inconștient pe podea, Kleiner s-a autonomit principalul trăgător. Încearcă să stai nemișcat cățel comunist, dacă vrei să nu zbor zbori creierii. Nu greșesc ținta foarte des, dar chiar dacă se întâmplă, nu-i cazul să te alarmezi. O să fii mort înainte de a-ți da seama că ai fost lovit. Și-a scos revolverul și a țintuit cu o labă porcină păroasă, care tremura perceptibil într-o parte și într-alta. Atunci, dintre toți, Hoffman a început să se pierdă cu firea. Noi eram acum," a raționat el, pe front, nu lasă-ne la găr, Și se puteau pune întrebări jenante dacă dimineața era găsit un om mort cu un glonț în frunte. Crezi?" a zis Kleiner foarte bine dispus, la gândul de a omorâ pe cineva. Aș vrea și eu să văd cartea aia marțială care să degradeze un om pentru că a împușcat ticălos de comunist. Mai degrabă îți două o medalie pentru asta." A ridicat revolverul și a apăsat pe drăgaci. Glonțul a ricoșat din perete și a ieșit țiuind pe fereastră. Jumătate din cei prezenți s-au aruncat sub mese și scaune, în timp ce cealaltă jumătate, mai beată sau mai plină de fervoare patriotică, l-a îndemnat pe Kleiner să mai tragă odată în ticălos. Kleiner nu mai avea nevoie de încurajare. Părea intrigat că nu nimerise ținta prima oară, deși acum nu mai avea nicio importanță faptul că ținta era o sticlă de bere sau capul unui om. Pentru Dumnezeu, a zis Hoffman gâfâind și ținând un scaun în fața lui, ca să-l protejeze de gloanțele răzlețe. Pentru Dumnezeu o să iasă un scandal îngrozitor. Kleiner nu l-a băgat în seamă. S-a bălăbănit spre perete și a ochit din nou. Cineva a pariat că nu va nimeri. Pe trei sticle de vodcă. Un altul a oferit solda pe o lună pentru același lucru. Revolverul în mâna transpirată a lui Kleiner se legăna încet dintr-o parte într alta. Hoffman, din spatele scaunului, a început să bolborosească cu ochii în lacrimi despre consecințe dacă îi se va întâmpla ceva lui Lenzing. Du-te, naibii, și lasă-mă în pace," a zis Kleiner foarte politicos. Când o să am nevoie de sfatul tău, o să ți-l cer." Între timp, valea de aici și lasă-ne în pace." Sunt la bătaie trei sticle de vodcă. Firește, fără a pune la socotelă viața unui om. Kleiner a închis un și a apăsat a doua oară pe trăgaci. Glonțul s-a înfipt în perete la numai câțiva centimetri de capul lui Lenzing. S-a mișcat, a țipat Kleiner. Ticălosul, idiotul și lacheul s-a mișcat. În acest timp, Lenzing tremura din cap până în picioare, iar Kleiner arăta ca și cum toate oasele ei s-ar fi transformat în piftie. Genunchii nu-l mai țineau și se legăna într-una dintr-o parte într-alta. A tras și a treia oară cu mâna dansându-i ca salcia pe vânt puternic. Sticla de bere a sărit de pe capul lui Lenzing și s-a spart pe podea, dar strigătele de bucurie au fost înăbușite de o voce acidă care s-a auzit în pragul ușii. Viecareva va atât de amabil să-mi spună ce naiba se petrece aici? Încet Kleiner și-a întors capul. Din toată camera oamenii au ieșit târându-se din ascunzători și s-au ridicat în picioare clătinându-se. Stând cu casca trasă până peste ochi și cu degetele mari vârâte sub centură, locotenentul Levei a privit pe toți cu răceală. A dat din cap spre Lenzing, du-te la baracata. o să stau de vorbă cu tine mai târziu. A așteptat până când băiatul îngrozit a părăsit încăperea, apoi a închis ușa, trăgându-i un șut. Sergent Major Kleiner a zis, e limpede că ți-ai îngropat talanții. Habar n-aveam că ești atât de pasionat după armele de foc. Va trebui să-ți folosim mai bine talentele. Întrucât din acest moment vei fi transferat la grupa anti-tank, mă voi fi așteptat la lucruri mari din partea ta. A strâmbat din gură plin de dezgust și a plimbat privirea încet peste toți cei prezenți. Pricepeți a zis că există un motiv, un singur motiv pentru care nu vă târăz pe toți cât sunteți de mizerabili, în fața curții marțiale să vă trimită direct la Torgau. Suntem în al cincilea an de război și la marginea dezastrului și pe Dumnezeul meu Prefer să vă țin aici ca să fiți uciși de artileria rusească, decât să vă trimit înapoi, la luxul relativ al unei închisori militare. De asemenea, vă pot spune, acum și aici, că nu-mi pase dacă fiecare dintre voi o va sfârși cu mațele atârnând între picioare și cu brațele zburate. Degeaba o să veniți la mine să vă văitați. În ceea ce mă privește, veți rămâne și veți dupta până veți cădea. Și când veți cădea, veți muri, ce credeți-mă. Nu va fi nimeni în preajmă ca să vă ridice. S-a întors brusc și a părăsit încăperea trântind ușa după el. S-a făcut o liniște șocantă. Deodată n-a mai fost nimeni beat. Poate în acel moment, pentru prima oară, înțelegeam ce înseamnă să pierzi un război. Poate atunci am înțeles că L.V. nu vorbea în zadar și că toți eram sub amenințarea sentinței la moarte. Kleiner s-a prăbușit greu într-un fotoliu și a rămas acolo, transpirând, cu picioarele lăbărțate, cu brațele atârnându-i pe podea. Pistolul i-a alunecat din toc și l-a lăsat unde căzuse. Furios, Hoffman l-a ridicat și l-a pus la loc. Mai bine păstrează-l," a zis, poate o să-ți prindă bine într-o zi, ca să te împuști cu el." În dimineața următoare am ocupat poziția alături de regimentul 587 de infanterie, înlocuindu-l pe 500, care era un regiment disciplinar, compus nu din infractori, ci aproape în întregime din funcționari căzuți în disgrație. Toți vuiști, indiferent din ce regiment făceau parte, trebuiau să poarte un semn roșu pe spate, vuiști cei nedem de serviciul militar. Wehrmacht, un viurdic. În felul acesta era ușor de deosebit. Am găsit linia frontului în acel punct, neobișnuit de liniștit. Prima dintre tranșeele rusești era departe, la marginea Mlaștinii, iar țara nimănui nu era tăcută și pustie. Am ajuns acolo într-o joi. potrivit spuselor celor care erau în zonă de câtva timp, aceasta era ziua în care era împărțită rația de vodcă trupelor rusești. Un litru și jumătate de om, în general consumat în mai puțin de o oră. Am fost informați că ne putem aștepta la o noapte plină de evenimente. Aici, chiar în mijlocul mlaștinii, țânțarii roiau și buziau ca una dintre plăgile Egiptului. Erau cu mult mai răi decât păduchii de care nu ne despărțeam niciodată. Fusesem dotați cu prase contra țânțarilor, dar bestile își găseau loc să intre și să ne sugă sângele după bunul lor plac. Porta pretindea că găsise un remediu, dar după părerea noastră era la fel de rău ca prezența țânțarilor. Se acoperea cu o vaselină urât-mirositoare, luată de la un camion distrus și lăsa să se scufunde în laștină, dar din acel moment era ocolit nu numai de îngrozitoarele insecte, ci de toată lumea. Așteptam cu interes să vedem dacă îi va respinge pe ruși. Răspirate printre noi, în tranșee, se vedeau semnele roșii ale vuiștilor. Carne de tun. Li se promise sără că vor fi iertați, dacă se vor distinge în luptă, dar ei știau ca și noi că asta era pur și simplu o poveste pentru credul. Ei erau oameni pierduți. Erau acolo ca să umfle numerele. Erau acolo ca să moară. Se înghesuiau la oaltă în grupuri. Plin de ură și suferință, așteptând doar să fie mânați ca o turmă, în mijlocul unui câmp de mine s-au scoși cu forța din tranșee ca să înfrunte prima explozie a tunurilor rusești. Nimeni nu-i băga în seamă decât ca să-i injure sau să-i lovească cu picioarele. Erau evitați și tratați cu dispreț ca niște prizonieri de război dezgustători. Când începea lupta, erau inutili, atât pentru ei cât și pentru altcineva. Nu aveau pentru ce mai trăi, așa că puteau foarte bine muri. Puțin după ora 20 a început distracția. O vreme îi ascultasem cum strigă și râd în cealaltă parte a mlaștinii, pregătindu-se pentru atac. Dar nu e mai ușor să te împaci cu grenadele de aruncătoare, pur și simplu, pentru că te aștepta la ele erau aruncate cu o precizie supărătoare și doi vuiști au fost spârtecați în bucăți, înainte ca micuțul, care sărea totdeauna primul la acțiune, să aibă șansa de a răspunde cu mitraliera. După asta au urmat bombele cu fosfor, care au provocat o panică extraordinară, când au explodat direct în fața nenorociților de vuiști, care alergau țipând în toate direcțiile, ca uile când e lupul în mijlocul lor. Tragerea a continuat sporadic toată noaptea. Am avut un scurt răgaz de liniște dimineața, iar după amiază au am început lunetiștii să facă prăpăt printre noi. Erau siberieni care stăteau cocoțați în vârful copacilor ca niște ciori uriașe. Sunt sigur că fusese aleși cu grijă pentru treaba asta, deoarece nu iroseau niciun glonț. Dacă ți-arătai capul peste marginea tranșei pentru măcar o sutime de secundă, primeai un glonț direct între ochi. Erau diavoli deghizați siberienii ăia. Chiar și rușii se temeau de ei. Ei ucideau pentru simpla plăcere animalică de a ucide, numărându-și victimele în fiecare zi, păstrând cadavrele pentru medalii, așa cum alți oameni păstrează șase bănuți pentru a cumpăra cadou de ziua de naștere a bunicii. Totuși, cred că nu ne putem plânge. Noi îi egalam prin tirolezi, care dovedeau același zel și precizie în spulberarea creierelor omenești primul care a înscris întea noastră lovitură precisă, drept răspuns, a fost legionarul. L-am văzut ducându-și arma la umăr, ochind cu grijă, trăgând, și de pe cea mai de sus, în ramură a unui stejar, s-a prăvălit un trup pe pământ. De-abia terminasem cu felicitarea legionarului, că portaia și urmat exemplul și un al doilea siberian a venit pronjunt din văzdu și a intrat în mlaștină. Pentru o clipă a apărut soarele de după nori și, în tufișuri, a strălucit un obiect de metal. Barcelona l-a apucat pe porta de braț și a arătat într-acolo. Uite, la acolo un stufăriș, cu bucăți de iarbă puse pe cap tâmpitul. În agitația sa, porta a smuls binoclul lui Barcelona și l-a împins într-o parte ca să poată vedea mai bine. Un glonț exploziv a izbit locul unde stătuse. Porta n-a pierdut timpul. L a aruncat binoclul. S-a ridicat în picioare, a tras trei cartușe unul după altul și din păpuriș s-a înălțat un trup. Jumătatea superioară a capului ei fusese zburată și a zvârlit brațele în sus, a făcut un pas înainte în mâl și s-a prăbușit. Peste câteva minute a fost subt în adâncurile mlaștinii mișcătoare. Au mai rămas doar câteva bășici cafenii dezgustătoare în Nămol pentru a arăta pe unde intrase. Zona devenea un mare cimitir. Într-o zi, poate, când toate luptele se vor termina, mlaștina își va elibera numeroasele victime și toate ticvele goale vor fi aruncate la suprafață ca să plutească în liniște pe Marea de Nămol. Această priveliște va merita să fie văzută. Va fi un monument minunat, în cinstea măcelului de cinci ani. În timp ce porta se mai bucura încă de triumful său, un proiectil bine ochit a nimicit în întregime plutonul întâi din compania șaptea. N-a mai rămas din el decât o mânecă de manta care plutea prin aer. După ce praful s-a așezat, am descoperit câteva fragmente de oase și bucăți de metal strâmbate. Vuiștii erau într-o stare de panică încât ni s-a dat ordin să i împușcăm, dacă e necesar. Pastorul Fischer se ghemuise într-un adăpost cu un fost poștaș din Leipzig. Poștașul fusese prins, furând colete poștale cu valoare declarată. Infracțiune care atrăgea pedeapsa cu moartea, dar probabil omul avusese fusese prieteni suspuși, de a scăpat cu viață și cu 10 ani de închisoare. Fusese ademenit ca un prost în batalionul 999, cu promisiunea că dacă se va purta frumos... Va fi repus în vechea slujbă la Leipzig. Există oameni care cred în orice, chiar și în propaganda nazistă. Pusese necesar doar puțin timp la senelagăr ca să i se spulbere iluziile, dar firește, nu e mai puțin adevărat că atunci era prea târziu să mai dea înapoi. E, părinte!" a zis l pe Fischer, care tremura în coastelei numai piele și os. Ce ar fi să încercăm să fugim?" A dat din cap în direcția nimănuii. Fischer a ezitat. A privit peste întinderile mlăștinoase spre linia frontului rusesc. După cum băd eu lucrurile, a zis poștașul, nu poate fi mai rău în partea cealaltă a gardului decât în asta. Fischer a întors spre el o pereche de ochi albaștri încețoșați. Într-un fel care păreau să pună la îndoială afirmația. Poșteașul a apucat de brați. Privește lucrurile în felul ăsta, a zis. O să ne omoare în mod sigur dacă vor rămâne în continuare aici. Chiar în timp ce vorbea, focul s-a oprit brusc. O perdea groasă de liniște s-a lăsat peste mlaștină. Apoi încet, unul câte unul, un nou val de sunete slabe, a început să vină târându-se spre noi. Am auzit trosnetele unui foc când un sat din apropiere a început să ardă în flăcări. Am auzit mugetele îndepărtate ale vitelor înspăimântate. Am auzit gemetele răniților și strigătele muribunzilor, strigându-și soțiile și mamele. Și brusc un nou sunet, sunet de voci omenești ce se înălțea într-un cântec. Era un vechi cântec german, alte cameraden, și venea spre noi de undeva din spatele linilor rusești. Înțelegi ce vreau să spun? a zis în șoaptă poștașul emoționat. Înțelegi ce vreau să spun? Muzica s-a stins. Am auzit păriturile microfoanelor ascunse, după care a prins viață o întreagă rețea de difuzare. Armata Roșie salută Batalionul 999 și, îndeosebi, pe toți deținuții politici care au fost forțați împotriva voinței lor să lupte pentru un regim corup. Vă sfătuim să faceți tot ce vă stă în putință să opriți infernala mașină de război a lui Hitler. Noi suntem camarazii voștri și veți avea tot sprijinul pe care vi-l putem da. Ascultați-ne, soldați germani, ascultați la ce vrem să vă spunem. În dimineața aceasta vi s-a spus că v-au fost reduse rațiile la jumătate, deoarece sabotorii au aruncat în aer calea ferată. Asta e o minciună. O minciună nazistă. Liniile voastre de aprovizionare sunt încă libere. Știm pentru că noi suntem acolo, Așteptăm să vă tăiem căile de comunicație când avem chef. Dar deocamdată nu acționăm. Am văzut trenurile venind. Am văzut alimentele descărcate. De ajuns pentru toți și în plus. Vă întrebați unde s-au dus? Fiți atenți la vipera din sân, soldați germani. Întrebați-l pe Sergentul Major Bode, de la Compania A8, ce a făcut rațiile voastre. Întrebați-l unde a ascuns cele 200 de cartușe de țigări și 23 de sticle de vodcă. Și dacă refuză să vă spună, căutați voi înși vă în spatele camionului cu numărul VH 6651557. Uitați-vă sub rezervorul de benzină și veți vedea ce o să găsiți acolo. Și dacă întâmpinați cumva vreo dificultate, luați-o pe poloneza Vanda Stutniț, o târfă, ca să vă ducă acolo și să vă arate. Mâine seară generalul vostru, Fraer von Weltheim, face petrecere la Matorita, strada la Matorita. Rețineți adresa, soldași germani! Toate băuturile și țigările sunt furnizate de sergentul de intendență Lumbe. El le-a furat de la regimentul patru de tankuri. Vocea a încetat și difuzoarele au început să urle din nou, a melodii amenințătoare de muzică marțială. Nimeni nu zicea nimic, nimeni nu se mișca. Stăteam și ne uitam, cu priviri reci și indiferente, ca o cireadă de vite care așteaptă securea măcelarului. Muzica a încetat și vocea aspră și guturală a unui rus care vorbea germana a început cu propaganda. Camarazi, camaraji germani, ascultați ce vă spun. Aruncați armele și eliberați-vă. Aruncați jugul imperialismului și veniți să vă uniți cu frații voștri muncitori. Armata liberă a popoarelor socialiste așteaptă să vă primească. Mareșalul Rokosovski vă oferă un loc de cinste în cadrul trupelor lui. Aici veți fi tratați ca proprii noștri soldați. Ofițerii voștri naziști ne consideră o subspecie, ființe inferioare, lipsite de rațiune, care trăiesc în laști și smârcuri. Noi le râdem în față. Cine, vă întrebăm, cine a câștigat victorie după victorie, după dezastrul de la Stalingrad? Mă adresez vouă, celor din batalionul 999, care ați fost forțați împotriva voinței voastre să luați armele și să vă apărați stăpânii. Aruncați-vă lanțurile și uniți-vă cu noi în lupta pentru libertate. V-au promis reabilitarea și ați crezut? Aveți încredere în ei? Le-ați crezut promisiunile mincinoase? Camarazi, nu vă lăsați înșelați! Nu veți mai vedea Germania niciodată, niciunul dintre voi. Sentințele voastre la moarte au fost deja semnate. Ați fost trimiși aici ca să muriți pentru ei. Ați fost trimiși aici ca să vă omorâm noi. Dar noi nu vrem să vă omorâm. Veniți acum la noi cât mai este timp, ca să evităm vărsarea de sânge a fraților noștri. Noi vă putem oferi speranța unei vieți noi. Vă putem oferi un război de răzbunare împotriva criminalilor naziști, care vă condamnă să muriți pentru ei. Vom lupta și vom fi victorioși. Nu ne vom opri până la Berlin. Veniți și uniți-vă cu noi în lupta noastră! Nu vă vom lăsa să muriți de foame. Noi nu vă vom trimite la moarte într-o luptă dezonorantă a unui muncitor împotriva altuia. Vă așteptăm să veniți la noi în seara aceasta, între orele 19 și 21. Vă vom asigura foc de acoperire și vă vom proteja în timpul trecerii. Luați-vă inima în dinți. Ridicați-vă împotriva celor care vă persecută și alungați-i.